Даша побачила поруч із собою хлопчика-підлітка в джинсових шортах і червоній майці. Він розмахував буклетами якогось туристичного агентства. «Не гайте часу! Відпочиньте з користю для себе і свого здоров'я!» – кричав, не шкодуючи горла хлопчина. Даша згадала про те, що ніколи не була за кордоном. Не їздила на відпочинок і вже не поїде. А чому б ні? – запитала вона себе і попросила листівку у хлопчини. Знайшовши на ній адресу турагентства, вона побачила, що це зовсім поруч. Через п'ять хвилин вона вже розмовляла з турагентом. Виявилося, що путівку можна придбати всього за кількасот доларів і зробити закордонний паспорт справа нехитра. Даша подумала, що повалятися на лікарняному ліжку у неї ще буде час, а от полетіти на відпочинок. Загалом, якщо у вас усе влаштовує, то ми будемо готувати вам закордонний паспорт – не знімаючи усмішку з обличчя, говорив турагент. «А ви підготуйте медичну довідку, і обов'язково повинна бути довідка про аналізи на снід». Слово «снід» вдарило боляче стрілою в саме серце, нагадало про реальність. Гідаша мимоволі здригнулося. «Ну, так що ви вирішили?» «Я подумаю. До завтра!» – Даша зачервонілася та заблимала очима. «Добре-добре, будемо чекати вас завтра. Сподіваюся, що ви не передумаєте». «Спасибі, до побачення!» – поспіхом сказала дівчина і вийшла на вулицю. Вона поспішила додому. Про відпочинок за кордоном їй належало забути – як про нездійсненну надію. Розгулявся вітерець, віщуючи наближення грози. Він роздмухував даші пишний чубик на лобі, безсоромно оголюючи її шрам. А дівчині здавалося, що у неї на лобі не маленька борозенка шраму, а горить випалене тавро з ганебним написом Снід. Розділ 22. Даша сиділа біля вікна і спостерігала, як на вулиці раптово потемніло і стало похмуро. Налетів шквальний вітер, який змусив людей за вікном заметушитися, прискорити крок і незабаром залишилися тільки поодинокі перехожі. Розігрався вітер. Він безжально тріпав одяг людей, куйовдив волосся і зі свистом летів далі. Десь далеко почувся глухий гуркіт грому. І у відчинене вікно Даша відчула донесений вітром запах свіжості. Незабаром на курний тротуар упала перша важка крапля дощу. Підстрибнувши від несподіванки, асфальт був гарячим, ніби розпечена пательня. Відразу ж за нею водяний потік її подружок гуртом кинувся з неба. Зашумів навколо, від асфальту спочатку піднявся пил, потім легкий серпанок випаровування – але краплі дощу були такими великими частими, що вмить залили землю потоком води. Спалахнула сліпуча блискавка, і відразу ж пролунав оглушливий тріск. Даша причинила вікно. Вона з дитинства боялася грому, хоча сама не знала чому. Напевно, залишився у людей, первісний страх перед могутніми і владними силами природи. Даша вляглася на диван, увімкнула бра над головою, смикнувши шнурочок, і взяла в руки свій зошит з віршами. Тільки в ній, поезії, дівчина знаходила душевний спокій. У ній залишалися її мрії, її надії. Руки, перегортаючись сторінки, самі собою зупинилися на вірші Анни Ахматової. Даша любила вірші цієї мужньої жінки. Втім, як і інші, найчастіше вона любила читати про себе. Тільки іноді вона читала в голос для святки, яка досі так ж одного разу і не зателефонувала. Дашу Гнітила самотність, тисла на груди. Її лякав лунки гуркіт грому і яскраві спалахи блискавки. Тому вона почала читати вголос. Я до тебе спішу, спішу. Я дорогами мрій біжу. Другий рік я до тебе йду. А на третій чекай. Прийду. Я несу найпалкішу любов, я до тебе вернуся знов. Ми підемо в гай, як колись. Ти мені хоч у снах приснись. Примітка, переклад, вірність, Курашкевич. Даринка відклала вбік зошит і попливла мріями до того, хто розтоптав усі її щирі пориви, її любов, хто зіштовхнув її власноруч у прірву самотності. Назавжди. Зараз вона навіть не знала, як ставиться до вчинку Олексія. Їй не хотілося аналізувати кожне слово, кожну фразу їхньої останньої зустрічі, бо це був її довічний біль. Даша відчувала, що її відчай зростає так швидко, як гриби після ось такого, як сьогодні, літнього дощу. Вона підвелася і підійшла до вікна. За шибкою стікали краплі води. Вони були схожі на сльози. Даша Раптом відчула себе всіма забутою, чужою і абсолютно зайвою в цьому величезному світі. Їй треба було щось робити, і чим швидше, тим краще. Але вона була розгублена, глибоко самотня і ще не готова до нових рішучих кроків. І тут вона чомусь згадала лікаря, який надавав їй допомогу після аварії. Даша подумала, що сьогодні вже пізно, а ось завтра зранку вона поїде в лікарню та зустрінеться з Віталієм Степановичем. «Мені від нього нічого не треба, – міркувала Даша. Я хочу тільки почути пораду, як мені жити далі». Іноді – Чужій людині легше довіритися, ніж близьким? Даринка взяла в руки мобільний телефон, який самотньо, мов сирота, лежав на столі. Останні дні він відпочивав. Їй ніхто не телефонував, і вона подивилася, чи немає пропущених дзвінків. А їх не було. Мобільник заспівав свою мелодію так несподівано, що дівчина здригнулася всім тілом і мало не впустила телефон. Номер був їй незнайомий. І дівчина здивовано відповіла. «Ало, я вас слухаю». «Мені треба поговорити з Шевченко-Дариною», сказав чийсь не зовсім привітний чоловічий голос. «Я вас слухаю». «Це тебе турбує батько тієї дитини, пам'ятаєш?» Даринка була трохи спантеличена, що малознайома їй людина звертається до неї на ти в такому грубому тоні. «Хлопчика, який постраждав у аварії?» – уточнила Даша. «Ось саме. Ти думаєш, що ми не дізнаємося, що ти Снідівська?» «А хто вам дав мій номер?» – глухим голосом запитала Даша.